— чарівним. Ти хто? Вона незворушно дивиться поверх їхніх голів. Чи не бачить? Хто ти така? — Я Мальва, — відповідає спокійно дівчинка. Замріяні очі опускаються на поголені голови татарчуків і виливають синіву, ніби вони зачерпнули її тільки що з моря і щедро морю від. Бешкетники торопіють. Вони не знають, що сказати. Такої дівчини ніхто ніколи ще не бачив. Та хто ж вона? Ти звідки? Знову спитали. Та вже без хлоп'ячого нахабства. Дівчинка розвела руками, зірвала білу квітку клематису, що звис гадючкою по скелі, і кинула їм у неї. Не знаю. Гукнула, пострибала кіскою по приступках скелі, і за мить опинилася наверху, а потім зникла, наче й не було її тут нікого. Гурія прошепотіли хлопці у побожному страху. Марія чекала на дочку перед брамою, таке, нетерпляче виглядаючи. Вона тільки назварила вечерю для монахів, зараз оголосять передвечірній намаз. І знову Мурах-баба гніватиметься, що дитина не вчиться пору ставати. Оплутав її Дервіш, наче павух комаху, і вирватися вже не сил. В той вечір, коли вони обидві побиті, злякані і голодні, повернулися в монастир, Мурах-баба повів їх у пересіння кухні і викинув їм дервіські недоїдки. Марія не торкнулася до їжі, а дитина ж вилизувала миски, як собака, і забила Марія в розпуці головою об кам'яну. Мурах-баба вийшов у сіни, підвів її босою ногою голову. Якщо Аллах захоче щонебудь дати, сказав, то він не питає, чи ти син, чи дочка. Але тільки шукачі знаходять щедрого Бога. Тож слухай мене, Мар'ям, тобі пощастило, Що сьогодні зустріла мене Божого чоловіка Слугу блискучої порти. Інакше здохла б між цими шолодивими татарами, Які є пелюхою ніг осма. Я дам тобі науку і хліб. Твої деці знайду колись багатого жениха, І ти будеш купатися в розкошах, який ніколи й не могла уявити собі в своєму поганому краю. Але мусиш бути покірною і сповняти заповідь Магомета Пророка. Третину доби спати, третину працювати, третину молитися Богом. Молитимешся в такі, працюватимеш на кухні, а спатимеш зі мною, і схопилося. Огида та обурення спалахнули в очах. Мальва вилизвала миску і просила. Мурах баба випередив в Марію. У людини двоє вух, а язик один. Два рази вислухай, а один раз говори: Якщо тобі не до моя добрість, то я тебе відпущу нині. Але дервіші нашого так є, які панують над душами татар кафи. Не дозволять тобі навіть жебрати в місті, А в степу голод, до осінніх дощів Ти й води не нап'єсся, хіба що солончаків. Тепер ти вислухала мене два рази, Я жду однієї відповіді. Марія вже місяць живе у мураха баби на подвір'ї монаха. Дві треті Магометового заповіду сповнювала, Варила монахам їсти, і вчилася Божого закону. Від третьої повинності викручується. Сказала, що зможе лягти із святим отцем аж тоді, коли відчує себе справжньою мусульманкою. Морах баба бачить її хитрощі і стає щораз настирливішим. Жах морозить Марію на саму згадку про те, та не знає, що має подіяти далі. А мальва розцвіла. Там у хазяїна татарина рідко виходила з закилимного верстата, ниділа, жовкла, а тут їй привілля. Ніхто не примушує працювати, гуляй по горах і над морем, тільки на молитву приходь і на вечерняну. Вдивлялася в бік моря, неспокій уже в груди, та ось мелькнула малинова спідничка. Збігла на вулицю дівчинка з жовтими квітами. Що це за квіти, мамо? Мальви, дитино. Мальви? Ха ха. Та ж то я, мальва, і ти. Цю мить закричали моя дзини на мінеретах міських меч, оглянулася Марія. У дворі вже стояв мурах баба, простягнувши руки на схід. Простелила на мазлик. І вклякнули обидві тут же на вулиці. Мальва молилася. Вона вже на пам'ять знала сури Корана. Марія дивилася на скопичені бурдеї по той бік вулиці, хліви поприлипали до хат, розвалені кам'яні тини нагадували пожерище. Городи не чепурилися квітами ні, ні, хоч тисяч разів топчи хрест ніколи. До цієї чужі вирвуся звідси, шепотіли Марійні губи замість фатихи. Вирвусь, хоч ти, мій Боже, не хочеш мушу, пересадити свою квіточку на рідну землицю за будь-яку ціну, а тоді карай мене за гріхи і за зраду. Закінчилася молитва. Мурах баба покликав Марію Мальву до своєї хатини. Він скинув повстяну шапку з зеленою облямівкою. папучі сів по-турецьки, підігнувши ноги, показав рукою на міндер, де завжди сиділи Марія Змальвою. Во ім'я Бога Милосердного Милостивого почав Мурах Баба незмінним Бесмеле, примітка Бесмеле, постійний вступ до Сур Корана, до проповіді. Обіцяв Аллах Віруючим сади, де внизу течуть ріки для вічної втіхи і благі житла у садах вічності. Я щасливий, діти мої, бо спрямовую вас наш шлях і. Він пильно глянув на Марію, яка, опустивши на груди голову, блукала думками далеко від Божої науки, сказав Алах: Поклоняйся мені. Всі до нас вернуться. Нині я хочу розповісти вам. Про Каракуру ти ж обіцяв, баба попросила Мальва. Її знудило щоденне заучування Корана арабською мовою, якої не розуміє. Дервіш невдоволено поморщився. Про злих демонів не одиться розповідати під ніч, дочко» та ще й людям, які не знають усіх правд віри. Ті злі джини завжди навколо нас, та страшні вони тільки тим, хто не вбере в свою плоті кров найправдивішу і найсправедливішу віру Магомета. Не виходячи з задуми, сказала Марія до себе самої, кожна життя